kapitola dvě, appamada vago Dbalost Verš dvacet jedna, appamado amata padang, pamado machuno padang, appamatta namiyante ye pamatta yatha mata. Dbalost je cesta k bezsmrtnosti. Nedbalost je cesta ke smrti. Dbalí neumírají, ale nedbalci jsou již jakoby mrtví. Verš 22 Évang visé to ňatvá appamá dam Apmádi pamo danti ariánan góčary ratá. Tento rozdíl, když pochopili mudrcové s ohledem na dbalost, dbalostí se těší. V oblasti ušlechtilých se radují. Verš 23 Tejino sátika. Nitchan dalha parakama. Pusanti dhírá niban. Yoga keman anutar. V meditačním pohrožení se trvávající, stále s vytrvalým úsilím, tito mudrci dosáhnou odputání nepřekonatelného vyproštění z Verš 24 Uthana vato satýma to sučí masa nisamma kárinó sa dhamma dživino, apamatasa yasobhi vadhati kdo je snaživý a má uvědomění. Čistých činů uvážlivý vykonavatel, v kázni a v dhamně žijící, tak to dbalému sláva narůstá. Verš 25 Utánina pamádina, Sanyamena damena cha, dīpan kairatam edha vi, yam ogho na Snaživostí a dbalostí sebekázní a sebeovládáním ostrov nechť si moudrý člověk vytvoří jenž žádná záplava nezatopí. Verš 26 Pama damano yunjanti bála dummi dhyno džaná a památanča mý dhanang sethang thangvrakati. Nedbalosti jí jsou oddaní pošetilí a hloupí lidé. Svoji dbalost však moudrý člověk jako své nejlepší bohatství ochraňuje. Verš 27 Má pamá damanu yunji ta má káma rati santa vang appamato O ty vypulang sukhang Neoddávejte se nedbalosti ani smyslnému potěšení intimností. Ten, kdo je dbalý a dlí v meditaci, dosáhne větší blaženosti. Verš 28 Pamádán a pamádína jada nudati pandito, panja pasada maruha, asoko sokining pajang. Pabbatatho vabhu mathy dhíro báli Nedbalost, dbalostí, když moudrý člověk vypudí, na věž moudrosti vystoupí, bez trápení pak natrápící se lidi, jako z vrcholku hory na zem, moudrý na pošetilé shlíží. Verš 29 A pamato pamaty su su Hybala sangva sīghaso, hitva játy sumedhaso. Dbalí mezi nedbalci, mezi ospalci zcela bdělí, jako před slabého koně rychlý kůň, stejně tak postupuje vpřed moudrý. Verš 30. Apppa dena magava devanang setangato. Apa madang pasang santi, pamado garahito sada. Dbalostí maghava indra, mezi bohy prvenství došel. Dbalost je chválena, nedbalost vždy haněna. Verš 31: Apa máda rato bhiku, pamády bhajada anung tulang dahang a Dbalostí se těšící mnich, na nedbalost ve strachu hledící, Pouta malá i velká v sobě spálí jako požár, když postupuje. Verš 32. Abháda rato bhikhu, pamády bhajeda abhabbo parihána ja nibbana siv -santiki dbalostí se těšící měž na nedbalost ve strachu hledící, je neschopen odpadnutí a je již v blízkosti odpoutání. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavesako. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst na webové stránce pandita.cz v sekci knihy. Nyní čte mnich ashin Sarana. Nahrávka byla pořízená ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.